sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, barakallahu fikum kita akan membaca hadis yang ke-33 dari Usulul Iman. Kata al Imam Al-Mujadjid Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Warawahu Muslimun An Ubaidillah bin Niksam Annahu nazara ila Abdillahi bin Umar radiyallahu anhuma Kayfa yahki An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Qala Ya Allah, sementanya dan arahnya di tangan-Nya, Dia mengambilnya dan Dia berkata, "Aku adalah Raja." Dia mengambil orang-orang yang sakit dan Dia hatta inni la aqulu asaqitun huwa bi rasulillah yang artinya dan diriwayatkan alimamu Muslim dari Ubaidillah bin Miqsam bahwasanya beliau rahimahullahu taala melihat kepada Abdullah bin Umar menyaksikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bagaimana beliau menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menceritakan kepada Abdullah bin Umar atau kepada sahabat Allah Subhanahu wa taala mengambil langit-langit mengambil langit, -langit, mengambil langit dan bumi dengan kedua tangannya lalu Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam keduanya langit dan bumi lalu Allah mengatakan anal malik akulah penguasa dan ia menggenggam jari jemarinya dan melepaskannya. Sembali berkata, Anal Malik, akulah Raja. Sampai-sampai kata Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, aku melihat mimbar. Atau sebelum itu Rasulullah menceritakan sambil memberikan isyarat dengan tangan beliau jari jemari beliau menggenggamnya dan melepasnya. Sampai-sampai kata Abdullah bin Umar, aku melihat kepada mimbar, ia bergerak dari bagian bawahnya. Mimbar itu bergoncang. Sampai-sampai aku berkata, apakah mimbar ini akan jatuh bersama Rasulullah? Ikhwani fi din kau muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan Syeikh Salih Al Fauzan hafizahullahu taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis ini kepada sahabat bagaimana bentuk Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam langit dan bumi dan bahwasannya genggaman tersebut adalah genggaman yang hakiki sampai-sampai Rasulullah Memberi contoh dengan jari jemari beliau Menggenggamnya dengan jari jemarinya dan melepasnya Maka di sini padanya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengatakan bahwa ini hanyalah sekedar majaz, sekedar kiasan saja bahwa genggaman Allah itu adalah kiasan Bukan genggaman hakiki Allah tidak menggenggam langit dan bumi secara hakiki Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para Sahabat bahawa genggaman tersebut adalah genggaman hakiki, di mana Rasulullah menggenggam kedua tangannya dan membukanya. Wada taufiqun, namun tentunya kata Syekh Al Fauzan. Hafizahullahu ta'ala Apa yang dilakukan Rasulullah ini Sebagai bentuk taudih Penjelasan dan keterangan Walaisa ma'nahu Tasbih yadai ar-rasul Biadillah bukan dalam rangka Menyamakan Kedua tangan Rasulullah Dengan dua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Bukan bertujuan menyamakan Tangan Rasulullah dengan tangan Allah sama juga sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini melihat bulan purnama la tubamu na fi ru'yati kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihat bulan tersebut bulan purnama maka apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tujuannya bukan dalam rangka menyamakan bulan dengan Allah Tetapi yang disamakan dan yang diserupakan adalah bagaimana kita melihat Allah dan betapa mudahnya kita bisa melihat Allah sebagaimana saat kita melihat bulan di malam purnama. Di mana saja kita akan menyaksikan bulan tersebut bebas tanpa berdesak-desakan mau bilang coba minggir saya pengen lihat bulan. Tinggal nengok saja yang penting jangan di dalam kamar ya tinggal nengok di luar di ruang terbuka menatap ke atas langit bulan kelihatan maka juga sama apa yang datang dalam riwayat Abdullah bin Umar ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam kedua tangannya untuk menjelaskan kepada para sahabat bahwasannya genggaman Allah tersebut Ketika Allah menggenggam langit dan bumi adalah genggaman hakiki wa leysa majazan. Bukan sifatnya majaz atau sekedar hanya kiasan saja. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Wa qawluhu dan ucapan. Sahabat Abdullah bin Umar Hatta nazartu ilal mimbar Yataharraku min asfali shayin min Sampai-sampai aku melihat mimbar bergerak Sampai ke bawah Hingga Aku pun berkata apakah mimbar ini akan jatuh bersama Rasulullah Akan roboh bersama Rasulullah Maka di sini kata Syeikh Salih Al Fauzan Hafidahulloh Taala terdapat penjelasan dan keterangan di dalamnya bahawa mimbar menimpa dia apa yang menimpanya dari rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala padahal dia adalah benda benda mati benda padat sebagaimana yang telah kita terangkan pada kajian yang lalu bahwasanya barakallahu fikum batang pohon kurma na'am yang dulu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah bertelekan padanya yang ketika kemudian dibuat mimbar maka batang kurma tersebut menangis merengek-rengek sebagaimana tangisan anak kecil yang sedang merengek nah sebagaimana rengekan anak kecil yang sedang menangis maka juga Demikian, Barakallahu Sikm. Tayyid ini penjelasan dari hadis yang ke-33. Kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-34. Berkata Al-Imamul Mujadid Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala, wa fi as-sahihain, an Imran bin Hussein, radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فاتاني آت فقال يا عمران ان حلت ناقتك من اقالها قال فخرجت في اثرها فخرجت في اثرها فلا ادري ما كان بعدي artinya Di dalam as Bukhari Muslim dari Sahabat Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Terimalah kabar gembira wahai bani Tamim." Mereka berkata: "Engkau telah memberi kami kabar gembira wahai Rasul, berilah kami sesuatu." Lalu beliau berkata terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Mereka berkata kami menerimanya. Maka kabarkanlah kepada kami tentang awal mula dari segala perkara. Maka Rasulullah mengatakan Allah adalah sebelum segala sesuatu. Dan arasnya berada di atas air. Dan Allah menulis penyebutan segala sesuatu di dalam Allahul Mahfuz. Kemudian kata beliau kata Imran, lalu datanglah seseorang dan berkata kepadaku hai Imran, ontamu terlepas dari ikatannya. Lalu aku pun keluar mencari jejaknya dan aku tidak tahu lagi apa yang disampaikan Rasulullah setelah itu. Ada di sini dijelaskan fadilatus Syeikh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan sebuah kabar gembira kepada Bani Tamim Bani Tamim yang marganya At-Tamimi Ini Bani Tamim Namun kata Syekh walakinnahum ista'ajalu zalika, Tapi mereka terburu-buru. Orang-orang dari Bani Tamim tersebut terburu-buru. Mereka berkata, "Berilah kami tanpa meminta penjelasan, tanpa tahu tentang hakikat kabar gembira yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dimana ternyata yang menjadi harapan mereka adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi sesuatu dari perkara dunia dari harta atau yang semisalnya maka mereka mengatakan basyartana fa'atina engkau telah memberi kami kabar gembira, maka berilah kami sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا Dalam surah Al-Isra, ayat 11. Memang manusia itu suka terburu-buru. Ini, watak serta tabiat manusia sukanya terburu-buru. Akibat dari sikap mereka ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpaling. Lantas beliau berkata kepada ahlu Yaman kepada penduduk Yaman, Iqbalu al Busra ya ahlul Yaman, terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman. Beliau mengatakan demikian setelah orang-orang dari Bani Tamim tidak menerimanya Maka ahlul Yaman Orang-orang yang dari Yaman mengatakan Kami terima ya Rasul Maka kabarkan kepada kami Tentang awal mula dari segala perkara Zalika anna Bani Tamim Lam yakbalu Bani Tamim tidak menerimanya Yang mereka katakan Justru fa'a'tina berilah kami Sesuatu, wan-nan minhum an-nabushra amrun duniawiyun, dengan sangkaan mereka bahwasannya kabar gembira yang akan disampaikan Rasulullah adalah urusan duniawi. Walakin Nuh saw. LEM YAKUN HADA QUSDUHU. Tapi Rasulullah tujuan beliau bukan itu. Bukan ingin memberi sesuatu dari perkara dunia. Oleh karena itu kata syaikh. Walidhalika kana ahlul yaman. Ahsanu adaban min bani tamim. Atas dasar itu penduduk yaman. Mereka adalah orang-orang yang adabnya lebih bagus dibandingkan bani tamim. Maka lalu mereka mengatakan qabilna aw qad ya Rasulullah sungguh kami telah menerimanya wahai Rasul. Maka kabarkan kepada kami tentang awal mula segala perkara. Maksudnya kabarkan kepada kami tentang awal dari makhluk ini dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menerangkan menjelaskan kepada mereka awal mula makhluk ciptaan Allah. Yang tentunya makhluk itu ada permulaannya, ada akhirnya. Adapun al-Khaliq Jalla wa Ala Allah فانه ليس له بدايه Allah tidak punya permulaan Allah tidak punya permulaan dan tidak punya akhiran La afwan Ana ulangi Wa amal Khaliku Jalal wa Ala ada Al Khalik Allahu Jalal wa Ala fa innahu leisalahu bidaya Allah tidak punya permulaan. Oleh kerana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Antal awalu fa leisakabla ka Shayoon engkau adalah al awwal yang pertama tidak ada sebelummu apapun. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ Engkau yang akhir, tidak ada apapun setelahmu وَأَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ Engkau ya Allah adalah al-zahir, tidak ada apapun yang berada di atasmu وَأَنْتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ Engkau adalah al-batin Tidak ada apapun yang samar bagimu ya Allah Kalimat ini yang termaktub dalam hadis Abu Hurairah yang diruayatkan al-imam muslim rahimahullah adalah tafsiran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat ketiga. Wal-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Allah dialah al-awwal dan al-akhir. Serta al-zahir dan al-batin. Namun apa yang dimaksud dengannya? Apa tafsiran dari kalimat. Walawal walakhir. Walzahir wal batin? Maka hadis tadi menafsirkannya. Kata Rasulullah. Antal awalu falaysa qablaka shay'un. Engkau ya Allah adalah al-awwal. Tidak ada apapun sebelum engkau. Wa antal akhiru engkau adalah al-akhir. Falaysa ba'daka shay'un, tidak ada apapun setelahmu. Wa anta al engkau al-zahir. Falaysa fawqaka shay'un, tidak ada apapun di atasmu. Wa anta al-batin, fa laysa dunaka engkau adalah al-batin dan tidak ada apapun yang tersamarkan bagimu ya Allah. di dalam nama-nama yang empat ini al-awal, al-akhir, al-zahir, al-batin ini merupakan nama yang saling berlawanan awal lawannya akhir zahir lawannya batin kemudian kata Syekh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala Ucapan Rasulullah kan Allah Qabla Kulli Shayin Allah sebelum segala sesuatu. Ya ani Subhanahu La Ilaha Bidayah Allah tidak punya permulaan. Wa Amma Al Makhluqatu Fain Nahu Laha Bidayah Adapun makhluk mereka punya permulaan. Kapan mereka diciptakan oleh Allah Jalla Subhanahu. Maka Allah adalah qabla kulli syai' liannahu huwal awwal. Karena Allah dialah yang pertama. Dialah al-awwal, fa laysa hu syai'un, tidak ada apapun setelahnya. Kemudian ucapan Rasulullah wa kana 'arsyuhu al-ma'. Dan arsh Allah di atas air. Maksudnya di atas air yang berada di atas langit. Jadi di atas langit yang ketujuh itu dari tujuh lapis langit, maka di atasnya adalah air dan di atas air adalah ars Allah Azza Wajalla. Di mana masing-masing jarak tingkatan satu langit dengan langit berikutnya. Adalah 500 tahun perjalanan. Ketebalan setiap langit 500 tahun perjalanan, tebalnya. Kemudian jarak antara satu langit ke langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan pula. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ada air, di atas air ada arsy Allah. Maka di sini pula terdapat dalil kata Syekh Al Fauzan wahajihi dalilun ala an-nal arsh wahwa awalul makhlukati wahwa aqlaha. Di sini terdapat dalil bahawa arsh itu makhluk yang paling pertama, paling pertama dan dialah makhluk yang paling tinggi dari seluruh makhluk yang ada. Karena tidak ada makhluk apapun sebelum ars. Ia berada di atas air. Jadi di atas langit ketujuh itu bahrun, lautan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. وما بين الكرسي والماء مسيرته 500 عام. <آمين> jarak antara kursi dengan air adalah 500 tahun perjalanan. والعرش على الماء. dan arsy di atas air. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala al-ars ya'alamu ma'antum alaih. Dan Allah berisytiwa di atas ars. Ia tahu apa yang kalian lakukan. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran. Tentang keberadaan ars. Bahawa ia berada di atas air. Dalam surah Hud disebutkan. Wa kana arsuhu alal ma'a. Sangat jelas gamblang waknaar shuhu alal ma arsh Allah berada di atas air, berada di atas air, dan jarak air dari kursi 500 tahun perjalanan. Kemudian barakallahu bikum ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kataba fil lawhil mahfuz zikra shay'in dan Allah menulis dalam al-lawhul penyebutan segala sesuatu Maka di sini terdapat dalil dan terdapat penjelasan dan keterangan bahawa segala sesuatu yang terjadi sejak awal penciptaan makhluk sampai akhirnya itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah dan telah tertulis dalam Allohul Ma'fur. Maka di sini terdapat penetapan tentang al-Qabah wal-Qadar serta penetapan bahwasanya semua takdir telah tertulis dan tercatat dalam catatan Allahu Al mahfuz Kemudian dan ucapan sahabat Imran bin Hussein radhiyallahu taala anhu, fata Fa niatin lalu datanglah seseorang mendatangiku, ia datang kepadaku faqala ya Imran ia mengatakan wahai Imran in hallas naqatuka min iqaliha untamu terlepas dari ikatannya kemudian kata beliau fakharastu kemudian aku keluar fi asariha mencari jejaknya fala adri makana ba'adi maka aku tidak tahu apa yang disampaikan Rasulullah sepergiku tersebut, sepeninggalku tersebut ketika aku pergi mencari jejak dari onta tersebut. Ya, ini kata Syekh Al-Fawzan, Hafizahullah, sahabat Imran bin Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, tidak menyempurnakan kalam Rasulullah, tidak sampai sempurna, sampai akhir dalam menjelaskan mendengarkan penjelasan Rasulullah, Disebabkan Ontah beliau terlepas dari ikatannya Karena takkala beliau diberi kabar Bahwasannya ontahnya terlepas Maka beliau keluar mencari jejaknya Untuk bisa mendapatkan kembali ontah tersebut Sehingga beliau tidak mendapati lagi sampai akhir hadis yang Diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam Ikhwan Fiddin A'azani wa Wa'iyakum kaum muslimin Yang dibilangkan Allah Ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini InsyaAllah Pada kesempatan berikutnya Kita akan membaca hadis yang ke-35 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan amalan ini Diterima di sisinya Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jazakumullahu khairan wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.